Bismillah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangsungkan majelis. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam dan juga orang-orang yang meniti jalan da'wat salafiyah ini. Tentu bagi kita adalah yang sangat mengerikan dan menakutkan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Di saat munculnya ujian itu dari guru kita, dari alimnya kita, Bahkan termasuk dalam sederetan ulama-ulama di dalam dakwah ini. Telah banyak berguguran saudara kita barqalafikum. Lalu kemudian terlibat di dalam berbagai macam bentuk fitnah. Maka ketahwila ahibbati fillah. Kecenderungan seseorang kepada kesalahan dan kel keliruan itu adalah sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian masuk ke dalam kesalahan itu, hukuman yang keberikutnya, sampai kemudian menjadi pembela kesalahan-kesalahan adalah hukuman yang keberikutnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus perbuat bar kelafikum? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bar kelafikum sebuah langkah dan upaya yaitu apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan barqalah fikum bahwa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak dan sering mengulang-ulang doa yang bunyinya ya muqallibal qulub Terus Fadbit kalbi ala dinika Wahai zat yang membolak balik hati Maka kokohkanlah Hatiku di atas agamamu Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam Barakallahu fikum Ma'asyirul ikhwah hadis ini memiliki kandungan makna yang sangat-sangat dalam bagi seorang muslim dan muslimah apa itu al-imam Rabi hafizahullahu taala mengambil faedah dari doa Nabi alaihi yang beliau sering ucapkan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kata beliau, wal mu'min yakhsha da iman seorang yang beriman harus selalu waspada akan terjadinya perubahan Kondisi Atau keadaannya Kata beliau Sebagaimana Telah datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha dan Anas Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yukhiru Ayakula Ya Wa muqallibal kulub Thabbit qalbi Ala dinik Sebagaimana datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Anas bin Malik. bahwa Rasul salallahu alaihi wa sallam sering mengucapkan doa ini ya wa muqallibal qulub fabbit qalbi ala dini. Rasul alaihi salatu wassalam. Fakultu kata Anas, ya Rasulullah. Aamanna bika wa bima ji'tabihi fahal takhafu minna Wahai Rasulullah kami telah beriman kepada engkau dan mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir dan takut kepan khawatir terhadap kami? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawapan, iya. Karena hati ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah membolak dan membaliknya Sesuai dengan kehendaknya Kata Syukrabi setelah beliau mengatakan Setiap orang beriman Harus selalu waspada Akan terjadinya perubahan kondisinya Perubahan barqalah fikum keadaannya Kata beliau Wallahi Ini adalah fikih Agar setiap orang itu Jangan merasa aman terhadap dirinya sendiri Jangan Mungkin anda mengatakan Saya bisa keluar dari fitnah Sudah berlalu fitnah-fitnah Jangan Karena akan datang fitnah lebih menakutkan dan lepaskan Mengerikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita orang yang sadar terhadap dirinya dalam setiap fitnah dia akan selalu waspada. Dia mengatakan mungkin di sini tempat kebinasan saya berlalu fitnah tersebut. Datang fitnah yang keberikutnya mungkin di sini kehancuran dan kebinasan saya berlalu lagi fitnah tersebut. Setiap orang tidak boleh merasa aman terhadap dirinya sendiri Kenapa? Kata beliau Karena syaitan itu Yajri mini benih Adam majrodah Syaitan akan terus berbuat berjalan mengalir daripada anak Adam Atau dari anak Adam itu melalui peredaran-peredaran darahnya Yang siap Barakallahu fikum untuk kemudian membisikkan berbagai macam bentuk bisikan maka beliau kemudian memberikan nasihat kepada kita hendaklah setiap orang selalu menjaga harisat menjaga pertama qalbu hatinya kedua dia harus menjaga Aklih akalnya Falyakun harisan Li kalbihi Wali aklihi Wa ilmihi hirasatan Shadidah Setiap Orang harus memberikan Penjagaan yang ketat Terhadap Hatinya Akalnya Ilmunya lebih dari dia menjaga harta benda dan kehormatannya. Barakallahu fiqoh. Kemudian beliau mengingatkan. Wajib bagi setiap orang. Untuk menjaga dan melindungi hatinya. Sebelum segala sesuatu. Kewaspadaan ini yang terkadang lenyap dari diri kita sendiri ada perubahan tapi kita tidak pernah menganggapnya kalau ini perubahan yang berbahaya pada diri kita kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan kecenderungan kepada sesuatu yang berbahaya kecenderungan kepada teman kita yang tahu kita ini adalah berbahaya temannya kita tahu bahawa teman ini adalah berbahaya tapi kita cenderung untuk mendekatinya. Lalu membuang jauh-jauh. Teman yang berguna di dalam perjalanan keselamatannya. Maka ini adalah sebuah perubahan. Yang harus berkelakikum. Setiap orang. Kemudian waspada rahimani wa rahimakumullahi jamia. Yang kedua tentunya. Sebagai upaya. Untuk kita bisa terselamatkan dari berbagai macam fitan dan fitnah. Ingat, Mengembalikan Barakallahu Fikum, Urusan terkait dengan dakwah ini, Kepada orang yang Allah Azza wa Jalla, Jadikan merja Barakallahu Fikum. Karena ketika fitnah itu turun, Tidak semua orang menjadi rujukan. Contoh misalkan. Ketika munculnya fitnah Muhammadil Imam. Muhammad al-Imam. Dengan perjanjian kufriyahnya bersama kaum haughtiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada orang-orang yang terpandang. Tidak mampu menjadi rujukan. Termasuk di antaranya adalah. Pengobar fitnah Soal fiqah Yang kemudian orang-orang Barakallahu fikum Meletakkannya pada posisi Maaf-maaf Boleh dikata Sama dengan Syekh Rabi Atau melebihi Syekh Rabi Sanjungan Pujian Rahimani Warahimakumullah Padahal di dalam fitnah Muhammadil Imam berbolak-balik tidak memiliki ketegasan barqulathiq ke untuk menyelamatkan umat bahkan pendapatnya bertentangan dengan pendapat ulama ul kibar maka oleh karena itu sudah kita sebutkan di depan termasuk dari nikmat Allah azza wa jalla termasuk dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala di saat seorang muslim dan muslimah Mengembalikan urusan fitnah yang dahsyat melanda Kepada ahlinya Yaitu ulama ulkibah Sebelum barqalafikum Saya membacakan Apa yang disebut dengan fitnah soal fiqah. Bagaimana bimbingan al-imam rabi hafizahullah ta'ala padanya. Saya menukilkan ucapan al-imam al-syaukani rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau mengatakan. Manusia ini memiliki tiga tingkatan. فالطبقه الاولى طبقه yang paling teratas dan yang paling tinggi yaitu al ulama al akabir al ulama al akabir wa Yu'arifuna al-haqqa wal-batil Mereka lah yang per, memperkenalkan kepada umat ini Al-haqq dan al-batil Kondisi para ulama al-akabir ini kata beliau Wa ini ikhtalafu Lam yan an ikhtilafihimul pitad kalau terjadi perselisihan di antara mereka maka perselisihan itu tidak kemudian menimbulkan fitnah kenapa karena li bima inda ba'dihim ba'dha ba. karena mengerti kedudukan antara yang satu dengan yang lain betapa banyak khilaf antara al-imam Ibnu Baz rahimahullah dengan al-imam al-albani rahimahullah. Tapi. Mereka adalah mengerti posisi dan kedudukan masing-masing. Tidak kemudian khilaf itu menjadikan barqalah fikum. Munculnya fitan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini. Tabakah al-u'la. Kata al imam al-syawkani rahimahullah. At-tobakoh as-safilah. Tobakoh yang paling rendah. Untuk kemudian nanti terakhir beliau berbicara tentang Tobakoh as-thaniyah yang kedua. Yang paling rendah adalah amah. Orang-orang awam. Yang mereka masih berada di dalam fitrah. Mereka tidak lari daripada al-haq. Namun mereka menjadi pengikut siapa saja yang menjadi teladan dalam hidup mereka. Kalau yang menjadi teladan itu adalah muhikon orang benar. Mereka ikut benar. Kalau ternyata mobotilan. Orangnya adalah ahlul batil. Yang menggiring dia. Yang membimbing dia. Maka mereka golongan yang paling rendah ini akan menjadi ahlul batil. Ini tergantung barakallahu fikum, kedudukan yang paling rendah. Wa tabaqatu al-mutawassithah. Tingkatan yang berada di pertengahan. Ke ulama al-kibar tidak, ke amah juga tidak. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah Tabaqah yang pertengahan ini perhatikan baik-baik ya -baik. man <tuh> sya'ul syarr Tabaqah yang kedua ini adalah munculnya berbagai macam syar kejelekan ya Allah Wa aslul fitan annashi'ah fid din bahkan di martabat yang pertengahan ini munculnya berbagai macam fitnah di dalam agama siapa mereka mereka adalah golongan yang tidak kemudian berupaya di dalam ilmu sampai bisa naik ke martabat al-kibar tidak dia di pertengahan barakallahu fikum juga tidak pula meninggalkan ilmu Sampai dia terjatuh ke martabat yang paling bawah Dia berada di pertengahan Tapi perhatikan baik-baik Ucapan Al-Imam Ash-Shawqani Rahimahullahu Ta'ala Darinya muncul berbagai macam bentuk kejelekan Dari golongan yang di pertengahan ini Munculnya berbagai macam bentuk Fitan Barakallahu Fikob Beliau kemudian menjelaskan Fa'innahum Golongan yang di pertengahan ini Apabila Melihat dan menemukan Salah seorang Yang berada pada Tawbakatul Ula Pada ulama Al-Kibar Yakul bimala yarifuna mengucapkan sesuatu ulamaul kibar yang mereka tobakoh ye ya pertengahan ini tidak mengetahuinya mimayyukali fu akaidahum apa yang menelisihi apa yang selama ini diyakini auqaahum fi hal kusur yang mereka terjatuh di dalam kusur kusur itu adalah belum sampainya dia kepada apa yang sampai padanya ulama'ul kibar lalu kemudian mereka-mereka ini yang golongan di pertengahan ini mengarahkan panah-panah cacian dan celaan mereka kepada ulama' tersebut belum sampai kepadanya tapi ulama ul kibar sudah sampai barkallahu fikum karena tidak sesuai karena tidak sejalan karena tidak sama seperti yang didapatkan dan dikajinya maka mereka mengarahkan anak panah-panah mereka dalam bentuk celaan dan caci makian kepada ulama ul kibar Subhanallah barqalah fikum. Ini sikap mereka terhadap yang di atas. Lalu sikap mereka terhadap yang di bawah wa ghayyaru fi tara'a ahli tabaqati sufla an qabulil haqq bitamwihatin batilatin fa inda dhalik taqumul fitanud al diniyah ala sakin. Kata Limam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala di dalam Badru Talib. Kata beliau. Mereka merobah fitrah. At-tabakatus sufla. Kita orang-orang awam. Dirobah fitrahnya. Dari menerima kebenaran. Dengan berbagai macam bentuk pengkaburan dengan kebatilan. Oleh karena disitulah. Muncul fitnah yang dahsyat. Jangan heran maaf-maaf orang awam mulai mencela para ulama-nya kibar ulama. Menghabisi dan merendahkan. Kenapa? Karena diajari oleh tabaqah yang di pertengahan. Diajari dan dididik barkallahu fikum untuk mencela ulama ul kibar. Faya ma'asyar al-ikhwa wal-akhwat. Kalau para ulama al-kibar. Dicelah dan dihabisi. Siapa yang akan tersisa. Membimbing umat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi. Kembalinya seorang muslim dan muslimah. Di masa ujian dan fitnah. Kepada kibar ulama. Ini adalah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus syukuri barakallahu fikum. Yang kedua. Taufik ini harus kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena akan menyusul fitnah yang lebih dahsyat lagi. Mampukah, mampukah kita menggenggam taufik ini? Atau kita melepaskannya? Bukankah mereka-mereka yang terlibat terlibat di dalam fitnahnya? Komando Dulkarnain fitnahnya barqala fikum sa'afiqah. So itu semuanya kembali kepada al-Imam Rabi. Dulunya puji dan sanjung setinggi-tingginya. Namun di saat tidak kemudian sesuai dengan selera ini dibuang jauh-jauh. Dia mencoba untuk mencari ulama yang menjadi rujukannya. Dibuang jauh-jauh. Zakal imamul jarrah wa ta'di. Apa yang dilakukan oleh Dhul Karnaim. Wa atba'uhu barakallah fikum. Di saat dhaqal ab. Di saat bapak. Dhaqal alim. Zakal kabir. Mengingatkan dia. Menasihati dia. Membimbing dia. Sebagai seorang bapak terhadap anaknya Terkadang mengingatkan anaknya ini Ini butuh dengan cubitan Dicubit Ini butuh dengan nasihat Dinasihati Namun Di saat kemudian taufik itu diambil Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla Maka ulama'ul kibar Bukan lagi semagi marja. Barakallahu fikum. Di dalam memikul amanah dakwah. Ambil. Ya. Dapatlah dia Abdul Hadi. Siapa? Al-Umairi. Kita enggak kenal siapa dia. Dari mana? Barakallahu fikum. Ternyata sejarahnya terlibat dalam berbagai macam bentuk fitan. Begitulah. Konsep-konsep manhaj akan ditanggalkan barakallahu fikum Allah azza wa jalla menyuruh kembali kepada akalul ulama tetapi dia mencoba membuang konsep keselamatan ini lalu kemudian mendatangi konsep yang membahayakan buat dirinya sendiri maka barakallahu fikum kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita saksikan sampai pada hari ini merupakan kebenaran dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-barokatul ma'akabirikon keberkahan itu bersama orang-orang besar dari kalian besar ilmunya besar umurnya Besar pengalamannya. Besar amalnya. Besar takwanya kepada Allah. Besar keikhlasannya. Besar dari semua sisi. Maka keberkahan bersama mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka insyaAllah barakallah fikum. Kita akan baca. Bimbingan terakhir. Dhaqal imamul mubajjal. Al-Imam Robi terhadap fitnah so'afiqah. Sekali lagi, Ahlu sunnati wal jama'ah lah yang bergembira dan juga merasa puas dengan keberadaan Al-Imam Robi sebagai Al-Imamul Jarrah wa ta'ala. Ah. Dia bukan orang maksum barqalafiqah. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan di depan mata kita ini melalui sejarah yang berturut-turut dan berkesinambungan. Mereka adalah terdepan di dalam menghadang berbagai macam mara bahaya yang menimpa dakwah ini dan menimpa para pengikutnya salafiyin di seluruh dunia. Kita mengatakan dakar rojul muwafak. Diberikan taufik oleh Allah dalam semua barakah fikum menyelesaikan fitan jamif fitan yang menimpa dakwah Tu Ilallah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan membaca apa bimbingan beliau, pengajaran beliau, kemudian bantahan beliau, komentar beliau terhadap. Pengibar bendera so'afiqah. Barakallahu fikum. Agar tentunya kita merasa puas di dalam hidup. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mengembalikan urusannya. Kepada akabirul ulama. Wallahu ta'ala lambis sawab. Wallahu ta'ala lambis sawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita melangsungkannya pada pertemuan yang akan datang باذن الله wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh